وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كون مسلمية سهرمتي وما سنبركتني من أي شيخ العلامة الإمام محمد بن ابن الوهاب adalah masalah aqidahnya, aqidah Syeikh, Rahimahullah aqidah beliau dan prinsip-prinsip beliau, agar kita tidak tertipu dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Syeikh, dituduh dengan berbagai macam aqidah yang sesat, pemikiran yang sesat dan seterusnya. Maka ternyata Di Ramdur Eseniyah Disebutkan Ternyata Syair Muhammad bin Abdul Wahab Rahim Menerangkan tentang prinsip-prinsip Yang dipegangnya. Awalnya Atau kalimat awalnya sudah kita baca Sekarang tinggal kita lanjutkan Ucapan beliau ash hadul ush وَمَنْ حَضَرَنِي مِنَا الْمَلَاِكَةِ وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْتَقِيد مَا أَتَقَدَتْهُ الْفِرْقَةُ نَاجِيَةً Aku persaksikan kepada Allah. Dan aku persaksikan kepada siapa-siapa yang hadir dari para malaikat semuanya. وَأُشْهِدُكُمْ Dan aku persaksikan kepada kalian semua. أَنِّي أَعْتَقِيد Maktaqadatul Firkatul Najiyah, bahwa aku meyakini dengan keyakinan Firkatul Najiyah. Golongan selap, ahli Sunnah wal jamaah, menalimani billah yaitu beriman pada Allah swt, beriman kepada malaikat malaikatnya, beriman pada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya. Beriman pada hari kebangkitan setelah kematian. Wal-iman bil-qadari khayrihi wa syarrih. Dan kami beriman dengan takdir baik dan buruknya. Bila sebutkan. beliau beriman dengan semua prinsip-prinsip keimanan. Atau rukun-rukun iman. Wa minal imani billah. Kata beliau selanjutnya. Dan termasuk beriman kepada Allah. Adalah Beriman kepada sifat-sifatnya yang dia sifatkan dirinya dalam kitabnya Al-Quran dan juga melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maka kita iman min gairi tahrifin dengan tanpa menyelewengkan maknanya wala ta'quilin dengan tidak menolaknya bal a'taqid ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء bahkan kami meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya dan tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya wa huwa al-basir dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat fala un fi anhu ma wasafa bihi maka aku kata syair rahimahullah tidak menafikan tidak menolak satu sifat pun dari sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya walau harf kalimah an mawadhi'i dan aku tidak merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya wala ulhid bi asma'ihi wa ayati dan aku tidak berbuat ilhad tidak menyelewengkan nama-namanya dan ayat-ayatnya. Walau kaya dan aku tidak mempertanyakan kaya apa dan seperti apa. Walau meskipun sifat sifatnya bersifat -sifat makhluknya dan aku tidak menyamakan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya. Lianahu Taala la semiyalahu, walaquf alahu. Karena dia, Allah, tidak ada sesuatu pun yang sepadan dengannya. enggak ada sesuatu yang sekufu dengannya. enggak ada sesuatu yang bisa menjadi tandingannya. Dan tidak dikihaskan dengan apapun dari makhluk-makhluknya. Lihat keyakinan beliau. Keyakinan Ahli Sunnah. Wal-Jamaah. Fa wa subhanahu a'lam binafsihi wa bi ghayrihi. Karena Allah SWT maha mengetahui tentang dirinya. Dan juga tentang yang selainnya. Maka semua sifat-sifatnya. Yang Allah gambarkan dalam dirinya dalam Al-Quran. Kita terima. Kita iman. Dan itu minal imani billah. Termasuk keimanan pada Allah SWT. Karena Allah SWT asdaqa qilan. Karena ucapannya. Yang paling benar. Wah karena hadisan dan yang paling bagus ucapannya, paling jujur dan paling bagus. فَلَزَّهَ نَفْسَهُ عَمَّ وَصَفَ بِمَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ maka Allah Mahasuci dan aku sucikan dari semua gambaran-gambaran yang digambarkan oleh orang-orang yang menyelisihi sifat-sifat tersebut. Dari golongan ahli taqif. Wa ahli temsif. Ini kita sucikan Allah. Dari ucapan orang-orang yang menggambarkan tentang Allah. Dengan gambaran-gambaran yang batil. Yang menyerupakan dengan makhluk. Wa amma nafahu an hunnafoon. Min ahli tahrifi wa ta'afi. Dan mensucikan Allah SWT. Membersihkannya. Dari penolakan-penolakan sifat. Jadi golongan ahli ta'atil yang menolak sifat. Maha suci Allah. Tidak mungkin Allah tidak punya sifat. Dan maha suci Allah tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Tadi kanulun a'azatullah ahli sunnah. Di tengah-tengah antara ahli ta'atil dengan ahli temti. Subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman Maha suci Rabb Rabbul izzati Yang maha mulia Dari apa-apa yang mereka sifatkan Wassalamu ala al-mursalin Dan keselamatan bagi para rasul Walhamdulillah rabbil alamin Hala Selanjutnya berkata Syed Prinsip yang kedua Walfirqtun najiyatu Wasatun di bab afgalih Taala benal kudaria dan jabriyah. Dan fruqat najiah antara sunnatu dan jamaah golongan jabriyah dan kudaria dalam masalah fi'lullah. dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah سبحانه و تعالى. Iaitu masalah apa yang Allah takdirkan. Masalah-masalah yang Allah sudah tentukan Yang sudah takdirkan pada semua makhluk-makhluk Maka firqatul najiyah Yang diyakini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Adalah tengah-tengah Antara Qadariyah dan Jabriyah Qadariyah Menolak takdir Menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menakdirkan apapun Maka ditentang oleh Syekh Tidak Allah subhanahu wa ta'ala menaktirkan segala sesuatu dan itu rukun minar minarkali iman tetapi tidak seperti Jabriyah yang menyatakan bahawa semua perbuatan-perbuatan hamba ini adalah perbuatan Allah tidak boleh disalahkan mereka katanya meyakini takdir katanya Jabriyah bahwa Allah itu sudah menaktirkan segala sesuatu berarti semua perbuatan para hamba adalah perbuatan Allah Maka siapa yang berbuat baik itu perbuatan Allah. Siapa yang berbuat jelek itu pun perbuatan Allah. Maka tidak dicerca orang yang berbuat jelek dan tidak perlu dipuji orang yang berbuat baik. Semuanya sama. Karena melaksanakan perbuatan Allah katanya. La'udzubillah. Berarti di mana kesusatan jadriyah? Menggugurkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perlunya syariat. Ngapain syariat. Karena semuanya takdir. Yang berbuat baik takdir. Yang berbuat jelek takdir. Yang beriman takdir. Yang kafir juga takdir. Tidak ada bedanya kata mereka. Maka semua orang taat. Semua orang sedang melaksanakan perintah Allah semuanya. Astagfirullah. Buat apa syariat? Ada pun ahlu sunnah yang diakini oleh Syekh Muhammad Abdullah wa rahimahullah. Bahawa kami ahlu sunnah berukatu najiyah tengah-tengah antara keduanya. Ya. Tidak menolak takdir seperti Qadariyah. Tetapi tidak menolak syariat seperti Jabriyah. Meyakini bahawa semua dengan takdir Allah. Tetapi tetap berupaya untuk mengikuti syariat Allah SWT. Mengikuti yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Dan berharap pada Allah SWT harapan-harapan baik. Wahum wafatun fi bab wa'idillahi bin al-murjiah wal-wa'idiyah. Kita cikir lanjutnya dan ahlu sunnah berkata najiyyah tengah-tengah diantara dalam bab wa'id tengah-tengah dalam masalah bab ancaman Allah tengah-tengah antara al-murjiah wal-wa'idiyah. Ancaman Allah artinya apa-apa yang Allah ancamkan dalam Al-Quran. Padahal saya yang berbuat demikian maka akan masukkan dalam neraka jahanam. Padahal saya pembuat kufur maka akan diadab. Padahal saya pembuat begini akan begini. Itu ancaman-ancaman. Ternyata masalah ancaman-ancaman Allah ini. Terbagi manusia. Menjadi dua titik ekstrim. Dan tengah-tengahnya ada kelompok wasat. Tidak ada tiga golongan golongan ekstrem kanan, golongan ekstrem kiri dan golongan wasat. Di mana tadi ekstremnya yang pertama menyatakan ancaman Allah pasti terjadi. Maka ketika mengatakan wa man ya'sil wa rasuluhu fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah maka tempatnya dalam neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka si ekstrem ini tadi golongan ekstrem berkata berarti siapa yang bermaksiat kekal dalam neraka? Ya dikenali nazaqumullah. Siapa ini golongan ekstrem yang menyatakan siapa yang bermaksiat kekal dalam neraka? Ma'atilah dan juga khawarij Perbezaan antara Muattazulah dengan Khawariz, kalau Muattazulah tidak menamakannya sebagai kafir, tetapi Khawariz menamakannya kafir. Kalau kekal dalam neraka, berarti kafir. Kalau Muattazulah, bukan, bukan kafir, tapi juga bukan mukmin. Ada manzilatun bayna manzilatain. Ada satu kerudukan antara dua kerudukan, yaitu kerudukan pusak, kata mereka. Bagaimana di akhirat? Kata Muhtajilah kekal dalam neraka karena Allah mengancam dengan kekekalan. Sebaliknya, ada yang ekstrim dengan lawannya tidak orang yang merusak tidak merubah apapun imannya tetap sempurna berkurang pun tidak. Kata siapa? murjiah Bagaimana dengan zaman Allah ancaman tinggal ancaman tetapi Allah pada waktu Allah tidak akan mengajar orang yang berbuat dosa selama dia bersyahadat katanya. Ini ekstrem kesebaliknya. Yaitu kaum murjiah. Berarti ada kaum murjiah, ada kaum wa'idiyah. Wa'idiyah beranggapan bahawa ancaman-ancaman Allah pasti terjadi. Maka siapa yang diancam dan terkena ancaman, maka dia kekal dalam neraka jahannam. Sama dengan ancaman-ancaman Siapa yang membunuh seseorang maka dia kekal dalam neraka. Wa robbi wallahu Allah murka kepadanya. Kanulinaazakulah disebutkan kekal di dalamnya. Ancaman-ancaman seperti ini. Ahli semua jemaah al-buruk tunajiah yang diakini oleh para ulama termasuk Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyatakan bahawa firqatil najiyah tengah-tengah antara keduanya antara murjiah dengan wa'idiyah wa'idiyah ini mu'tazilah dengan khawarij bagaimana tengah-tengahnya bahawa ahli sunnah berkeyakinan bahawa ancaman Allah itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala insya'a nafadah kalau Allah kehendaki Allah terapkan ancamannya Kalau Allah kehendaki Allah tidak terapkan Kalau Allah kehendaki Allah kurangin Kalau Allah kehendaki Allah maafkan Ini khuninah azakumullah yang dilupakan oleh wa'idiyah Wa'idiyah itu menganggap bahawa wa'id sama dengan wa'ad Mereka mengkiaskan wa'id dengan wa'ad apa berlaku wa'id dengan wa'ad? Wa wa'id ancaman, wa'ad itu janji. Apakah sama janji dengan ancaman? Mereka, Buat Tanjila dan Khawarib, menganggap ancaman itu sama dengan janji. Sebagaimana janji harus ditepati, ancaman pun harus ditepati. Karena sama-sama janji. Ini janji baik, ini janji buruk. Kias-kias fasid. Itu kias yang rusak. Mengapa demikian? Karena kalau mengingkari janji, apa disebutnya? Khamisul Naheejakumullah. Disebutnya apakah khianat atau disebut dengan uh, mukhliful wiyah miyat meneliti janji dan itu sifat jenak. Meneliti janji sifat jenak. Tidak mungkin bagi Allah meneliti janjinya. Wadullah. Wa Allah tidak akan menyelesaikan janjinya. Disebutkan dalam Al-Quran beberapa ayat. Bahawa Allah tidak akan menyelesaikan janjinya. Allah tidak akan menyelesaikan janjinya. Itu kalau menyelesaikan janji. Baik kalau menyelesaikan ancaman. Apakah itu termasuk? Pengkhianatan? Apakah termasuk sifat selek? Bukan. Sifat baik. Apa namanya? Kalau sudah diancam. Kemudian Allah tidak jadinya. Menimpakan. Apa namanya itu? Maaf. Dan itu sifat Allah Afungun Ghafur Diampuni oleh Allah Sudah diancam Tapi diampuni Apa itu? Sifat-sifat baik Sifat baik Ghafurur Rahim Allah Maha Penyayang Maha Pengasih Maka muatazilah Dan khawarij sepat Karena mereka menganggap ancaman itu seperti janji Harus ditepati. Wahai yang menyaksi Allah dan Rasul-Nya, fainnallahu na rajahannam siapkan bermaksud pada Allah maktabat dalam neraka jahannam, khalidan dihak kekal dalamnya selama-lamanya. Ini mengerikan sekali. Kita akan katakan sebagai ahli sunnah bahawa itu ancaman yang nama an, namanya ancaman Allah سبحانه و تعالى yang menentukan nanti apakah Allah akan Timpakan ancamannya atau Allah kurangi atau Allah maafkan. Berapa tidak ekstrim? seperti murjiah. Apa murjiah? Orang berbuat dosa apapun tidak berkurang imannya. Apalagi dia azab. Imannya berkurang saja tidak. Ada pernah ulama menyatakan imannya akan berkurang-berkurang-berkurang dengan dosa-dosanya. Lihat tengah-tengah antara murjiah dengan waahidiyah. Wa qala Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Wa hum wasatun <tinyakun> fi babil iman." wa baina al haruriyyah wal mu'tazilah wa baina al murji'ah wal jahmiyah demikian pula Sunnah tengah-tengah dalam masalah iman antara haruriyyah dan mu'tazilah antara khawarij dan mu'tazilah dengan murji'ah dan Jahmi'ah wa hum fi bab aṣhab rasulillah dan juga Serukatul Najiyah tengah-tengah Di antara Atau masalah sahabat Nabi Tengah-tengah di antara Rafubah dan Khawarij Bagaimana Rafubah terhadap sahabat Nabi? Dia dalam keadaan mencercah sebagian sahabat Bahkan mengkafirkannya Sebagian yang lainnya gulung berlebihan Diangkatnya Ali seperti Tuhan Seperti Ilah atau seperti Nabi Sedangkan Khawarij Mengkafir-kafirkan para sahabat Khawarij bin A'azakumullah Maka Firquatun Najiyah Tengah-tengah Memuliakan para sahabat Tetapi tidak mengkultuskannya Menghormati memuliakan para sahabat Tetapi tidak meninggikannya di atas Nabi Apa kata Ibn Abbas Akuulul Qala Rasulullah. Watuulul N Qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan berkata Rasulullah. Kenapa kalian bantah dengan berkata Abu Bakar berkata Umar? Maknanya dudukkanlah Abu Bakar dan Umar di bawah ucapan Rasulullah Sallam. Datuk Nabilina Azamullah, jangan ngulu, tetapi jangan pula taksi. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ini aqidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah selanjutnya kata beliau. Wa a'taqidu anna al-Qur'an kalamullah dan aku berkeyakinan bahwa Al-Qur'an itu ucapan Allah tabaraka wa taala. Munazzalun ghairu makhluk yang diturunkan oleh Allah subhanahu taala dan bukan makhluk. Minhu bada wa ilayhi ya'ud. Dari sana dari Allah ucapan itu tenanke kembali kepada Allah. Wahai hujakanlah mabih hakeqatan dan mahuasanya Allah Taala benar-benar berbicara tetapi tidak sama dengan makhluknya. Benar-benar berbicara dan menerunkan kepada hambanya dan rasulnya. Wahai Nuhu, Al Wahy diturunkan oleh Jibril, Safiru biinhu wa biin ibadhi sebagai utusan, perantara antara Allah dengan hambanya. Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Khunab bin A'zakumullah meyakini Dengan keyakinan Ahlul Sunnah bahwa Allah berbicara Didengar oleh Jibril Disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi sallam Dan dibaca oleh kita Dalam kitab Al-Quran Wa umin Bi anna allaha fa'alun lima yurid Dan aku beriman bahawa Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Walayakunufi mulkihi Shayun illa bi iradati. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi kecuali dengan kehendak Allah. Tidak akan keluar sedikit pun dari kehendak Allah. Walla Shayaa fil alam yakrun takdiri. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang keluar dari takdir Allah subhanahu wa taala. Tidak ada. Semuanya di bawah takdir Allah. Walayyur inna antedibirih tidak terjadi ketiadaan dengan pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Walamahi dari ahadin al mahdud tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari keputusan Allah yang sudah ditentukan. Walajaja wasma khafa lahul fil lauhil masyur tidak akan ada seorang pun yang bisa melampaui atau keluar dari apa yang sudah ditulis di lauhil mahfum al masyhur yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ini aqidah Ahlussunnah apakah berbeda dengan para ulama apakah berbeda dengan para imam imam Ahlul Sunnah apakah berbeda dengan imam Abu Hurairah An-Sabuni dalam aqidahnya aqidah Salafus Sahabahul Hadis apakah berbeda dengan Syekh Islam Ibnu Taymiyyah rahimah bergbeda dengan Ibnu Khayyim apakah berbeda dengan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i apakah berbeda dengan mereka para a'immah tidak berbeda sama sekali. Enggak ada alasan untuk mencercahnya karena aqidahnya aqidah mereka para imam-imam. Kalau yang seperti ini disalahkan, dianggap sesat, berarti kalian menyesatkan seluruh para imam-imam ahlu sunnah, termasuk imam Syafi'i dan imam Ahmad rahimahumullah. Masih dilanjutkan kata beliau. Wa'atah itu dan saya berkeyakinan al iman. Dan aku percaya Aku beriman Dengan semua yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Mimma yakunu ba'dal maut Aku beriman Dengan semua yang diberitakan oleh Nabi tentang apa yang akan terjadi nanti setelah kematian Umum bi fudnatil qabri wa na'imihi Aku beriman dengan adanya adab kubur dan kenikmatan kubur, wabi ada tel arwahi il al adzadi, dan aku beriman dengan kebangkitan dikembalikannya ruh-ruh ke jasad-jasadnya. Bayakumunna sulapul alamin, kemudian manusia berdiri menghadap Allah Rabbul alamin, khafkan, orakan, hurulah dalam keadaan tidak memakai pakaian apapun, tidak beralas kaki, dalam keadaan belum dikhitan. Kami beriman tadnumu minhum asy matahari ketika itu mendekat di mahsyar wa tantazzul mawazin dan juga beriman dengan dipancangkannya timbangan-timbangan amal perbuatan wa tuzan bihal a'mal al-'ibad dan ditimbang amal-amal perbuatan para hamba faman thaqulat mawazinuhu Pulai kehulunya pelihun. Siapa yang berat amalan baiknya, maka dia orang yang berhasil mendapatkan kejayaan. Waman kafat mawazinuhu dan siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Khasiru anfusahum pijahan nama Khalidun. Kami beriman dengan adanya timbangan amal perbuatan. Berarti beliau benar-benar ahli sunnah bukan akhlani. Bukan mereka-mereka yang menolak Takbir Bukan mereka-mereka yang menolak Kebangkitan, bukan mereka-mereka yang Menolak timbangan Dan kami beriman kata beliau Tun syarud dawawin Disebarkannya catatan-catatan Amal perbuatan Fa'akidun kitabahu Biaminih, ada mengambil Catatannya dengan tangan kanannya Ada mengambil catatan-catatannya Dengan tangan kirinya Dan ini semua yang dikhabarkan dalam Al-Quran Siapa yang mengambil dari kanannya maka dialah orang-orang yang selamat dan siapa yang mengambil tangan kirinya maka dia orang-orang yang celaka. Selanjutnya beliau berkata, "Faumin dan juga aku beriman bhihau di nabiina. Kami beriman dengan ta'ala hauud yang Allah berikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi'arfaatul qiyamah yaitu di hari kiamat." Mauha ashdab ya'uzan min al-laban, air yang lebih putih dari susu, wa apel min al-gasl dan lebih manis daripada madu. Aniatu ada menuju mesra yang gayung-gayungnya, bejana-bejananya lebih banyak dari bintang-bintang di langit. Man syaribaminhu syurbatan yang mabahaja abada siapa yang meminumnya satu kali tegukan saja maka dia tidak akan haus selama lamanya. Aku beriman dengan ini. Ini diberitakan dalam Quran dan Sunnah secara mutawatir. Semua ini sebutkan adalah perkara-perkara yang mujma alaih, perkara yang disepakat secara ijma oleh para ulama. Artinya beliau tidak berbeda dengan seluruh para ulama sahabat dan pengikut dan tabi'in dan para aimmah yang saleh. Qala wa aqumin dan aku beriman bahwa shirath mansubun ala safirin jahannam. Yamur bihi ala qadri a'malihim dan aku pun percaya, aku beriman dengan adanya nanti jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahannam yang akan melewati nanti manusia. Sesuai dengan kadar amal-amalnya. Ada yang secepat kilat. Ada yang seperti angin yang berhembus, Ada yang seperti kuda-kuda yang gagah. Dan ada pula yang merangkak. Ada pula yang demikian. Sampai mereka ada yang tersungkur dalam neraka jahannam. Ada pula yang akhazat rizkalalib. Yang tersambar dengan sambaran-sambaran. Abin Raka. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang juga diberitakan secara mutawatir kata beliau aku beriman dengan itu wa aamanu bi syafa'ati an-nabi dan aku beriman dengan syafa'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi awal syafi' wa awal musaffa maksudnya adalah orang yang pertama kali memberikan syafa'at dan orang yang pertama kali diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala syafa'at wala yunkir syafa'ata nabiy illa ahlul bid'ah wal bala'i di dalam mengingkari syafaat Nabi Muhammad kecuali ahlul bid'ah ah dan kelompok khuffah la ta'ununa anzaqakumullah tiba-tiba mereka menyatakan bahwa Syekh Muhammad bin Wahhab tidak percaya dengan syafaat Nabi kenapa karena tidak boleh meminta minta ke kuburan berbeda keyakinan bahawa Nabi memiliki hak syafaat, bahkan beliau merupakan orang yang pertama memberikan syafaat dengan larangan jangan meminta kekuburan berilah syafaat kepada aku dua perkara yang berbeda yang ini keimanan yang harus diimani karena syafaat Nabi Muhammad di riwayat ke dalam riwayat-riwayat yang sahih dan mutawatir dan disebutkan dalam Al-Quran tentang adanya syafaat tetapi kalau menyembah batu kuburan batu nisan, menyembah benda-benda mati atau orang-orang mati dengan alasan meminta syafaat, Allah bantah dalam Al-Quran. Pamankan prahuh syafaat atau syafin nggak bermanfaat bagi mereka syafaatnya siapapun. Maka siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW hendaklah berupaya untuk menjadi orang yang bertawsi. Karena ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu "Ya Rasulullah, man as'ad nas bi syafa'atik al-qiyamah?" "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat?" Beliau Dikatakanlah Nabi dengan jawaban yang sangat jelas. "Man qala la ilaha illallah" Sidqan min qalbihi Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Dengan jujur dari hatinya Mereka lah yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW Berarti siapa yang ingin mendapatkan syafaat Bukan datang ke kuburan-ke kuburan Untuk minta syafaat Tetapi hendaklah menjadi orang yang Jujur, konsekuen Dengan tauhid, dengan kalimat La ilaha illallah Kembali pada ucapan beliau Kalau wa umin Aku beriman dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya beliau orang yang pertama memberikan syafaat, pertama diizinkan untuk memberikan syafaat dan tidak ada yang mengingkari syafaat kecuali ahlul bid'ah wa dalalah, tetapi naha la takunu illa ba'da al-idzni war ridha. Fatapi aku berkeyakinan bahwasanya syafaat itu tidak akan terjadi kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan setelah diruboy oleh Allah. Berarti siapa pemilik syafaat? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah lah seluruh syafaat. Ada dalam Al-Qur'an kalimat yang sangat tegas lillahi syafaatu jami'a. Milik Allah lah, seluruh syafaat. Artinya semua para syafi' Semua yang memberikan syafa'at Tidak akan bisa memberikan syafa'at Kecuali dengan izin Allah Dan keriduan dari Allah Izin bagi yang memberikan syafa'at Dan keriduan kepada yang diberi syafa'at Kalau dia diizinkan memberi syafa'at Tetapi ingin memberikan syafa'at pada orang yang kafir Allah tidak ribau Allah tidak riubah pada hamba-hambanya yang kufur Allah tidak riubah ke kufuran pada hamba-hambanya Allah sudah nyatakan tidak riubah Maka betapa banyaknya malaikat di langit Yang memberikan syafaat Tetapi tidak bermanfaat Kecuali dengan izin Allah Dan kiri tawaran Wakan min malakin Fis semawati latuni syafaatum syai'ah <tuk> amin min ba'di ayadana Allahu liman yasha'u wa yarba betapa banyak wa kam min malakin fis samawati betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang la tughni syafa'atuhum yang ingga bermanfaat syafaat sedikit pun illa min ba'di an yadana Allahu liman yasha'u wa yarda seterusnya dengan izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridho'i Barakallahu fiikum ini keyakinan Ahlus Sunnah keyakinan Syekh Muhammad Ibnu Al-Wahhab rahimahullah Kata qad qaliu sebagaimana Allah berfirman wala illa biman Allah tidak dikatakan mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali untuk yang diridhai Allah man alladhi illa biibni siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya Kecuali dengan izin Allah. Walaih robbal illa tauhid. Sedangkan Allah tidak rida kecuali tauhid. Walaih dan illa li amal. Allah tidak akan izinkan kecuali untuk ahli tauhid. Wa amal musyrikun fa li salahu min syafaat nusyib. Ada pun orang, -orang musyrik maka mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari syafaat dan liman faamat anfa'uh syafa'atul syafi'in. La bermanfaat bagi mereka syafaat pemberi-pemberi syafaat. Selanjutnya kata beliau. Wa aaman bi anna al-jannati wan makhluqatan dan aku beriman. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Aku beriman Bahawa surga dan neraka sudah diciptakan. Wa anhu malayum mawjudatan dan keduanya hari ini sudah ada. Wa anhu malayasniyan dan bahasanya keduanya tidak akan fana, akan kekal terus. Wa an nalmu'miniin ayrauna rabbuhum ya al qiyamah dan bahasanya orang-orang beriman akan melihat surga dengan mata mata mereka dan akan melihat Allah subhanahu wa taala ya qiyamah beriman pula dengan ruh Dilihatnya Allah nanti oleh penduduk surga ya pada hari kiamat. Kama yarawnal qamara lailatal badri sebagaimana manusia melihat bulan purnama di malam yang terang beneran. La yabunu fi ru'yatihi, perlu bersah-bersahkan untuk melihatnya. Ini juga dari hadis yang bertawakal. Yang Nabi menyatakan, "Satarawna rabbakum" Kalian akan melihat Rabb kalian. Karena tarawahul kamar lain dan sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Lalu bahu nasi. Kalian tidak perlu berusak-berusakan dari tempatnya masing-masing bisa melihat bulan. Dan ini Barakallahu fiikum. Tidak ada satu ulama pun yang menganggap bahwa ini menyamakan Allah dengan bulan. Sama sekali. Tidak ada satu orang pun dari ulama yang memahami seperti itu. Yang pertama, karena hadis Rasulullah SAW tidak mungkin menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, kalau kita bisa memahami dengan jeli. Yang disamakan itu adalah cara melihat. Bahawa kalian melihat bulan, mudah atau tidak mudah? Mudah. Apakah perlu mendatangi satu tempat? Atau tidak perlu mendatangi? Tidak perlu. Kita lihat ke atas, terlihat bulat. Maka kata Nabi, kalian akan melihat Allah dengan mudah seperti itu. Dari tempat-tempat kalian sendiri... Dan juga ada dalil bahawa Allah Maha Tinggi. Karena dikatakan melihatnya ke atas, maka dia akan melihat Allah dari tempat-tempatnya di singgasananya di surga yang nikmat yang indah di istana-istananya. Kani bilina azza kumallah ini kenikmatan yang tiada taranya, kenikmatan memandang Allah subhanahu wa taala. Wa umin baina nabiyyana Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khataman nabiyyina wa mursalin dan aku beriman kata syekh bahwasannya nabi muhammad adalah nabi terakhir penutup para nabi dan penutup para rasul wala yasihu imana abdin hatta yukmina berisalatih tidak sah iman seorang hamba Hingga dia beriman kepada Rasulullah SAW Enggak cukup dengan asyadu an la ilaha illallah Harus mempersafikan wa asyadu anda Muhammad dan Rasulullah Ini juga cukup sebagai bukti Bahawa ucapan-ucapan mereka bisa Yang menyatakan Rasul Muhammad bin Al-Muwahab Mengaku Nabi, mengaku Rasul Astagfirullah Beliau menyatakan dengan tegas Aku beriman bahawa Rasulullah adalah Nabi terakhir dan Rasul terakhir khatamun Nabi'in dia tidak sah imannya sesorang hingga dia beriman kepada Rasulullah Sallam. wa yashhad binubuwatihi dia mempersasikan kenabiannya wa anna aghbala ummatihi kata beliau dan aku berkeyakinan bahawa sebaik-baik manusia setelahnya adalah Abu Bakrim As siddiq summa Umar al-Faruq Kemudian Uthman Zunnurain, kemudian Ali al-Murtawa. Akuprihman bahawa manusia terbaik telah Nabi. Adalah Abu Bakar yang dijuluki As Siddiq. Kemudian Umar. yang dijuluki Al faruq Kemudian Uthman. yang dijuluki Zunnurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi SAW. Kemudian Ali al-Murtawa. Kemudian Ali yang dijuluki al-Murtawa. Kemudian yang berikutnya adalah sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Kemudian Ahli Badr. Kemudian Ahli Syajarah. Ahli Syajarah adalah para sahabat yang berbaikat di bawah pohon. Yang Allah SWT menjamin dengan keribuan. Apa kalimatnya dalam Al-Quran? لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت Sungguh Allah telah riba kepada orang-orang yang berbayat kepadamu di bawah pohon ini Berarti sahabat yang berbayat semuanya dijamin dengan keriduan. Kalau dijamin dengan keriduan jangan khawatir, tidak akan ada yang masuk neraka satu orang pun. Dan pasti semuanya akan masuk surga, karena Allah telah ridho. Lakad rabbul Allah dengan lambahtauhid dan qad yang berfungsi tauhid pula. Penekanan demi penekanan, sungguh sungguh, sungguh sungguh, Allah telah ridho pada mereka-mereka yang berbayat kepadamu di bawah pohon. Maka catat semua nama-nama terasah -nama pada saat itu. Maka semua itu adalah orang yang dijamin. Kata Nabi saw dalam yang sahih, dalam riyad Bukhari, bahkan Mustafagaleh. La yabulna. Ahadun bai'a tahta syajarah enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbayar di bawah pohon itu. Ini para sahabat. Maka sungguh betapa jahatnya kaum Syiah yang mencerca para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun beliau bukan Syiah bahkan menentang kaum Syiah. Menyatakan aku beriman bahwa Allah Rasulullah penutup para nabi. Dan yang paling baik dari pengikutnya adalah Abu Bakar, kemudian Omar, kemudian Osman, kemudian Ali, dan kemudian yang sepuluh yang diberitakan dijamin dengan surga, dan kemudian pengikut peran Badr, dan kemudian pengikut bayaturiduan. Rasulullah SAW, kemudian seluruh para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Wa ta'ala at-tahaburussulillah maka aku Berwala, berloyalitas, Mencintai sahabat-sahabat Rasulullah SAW Maka siapa yang menuduhnya dengan syiah Maka dia berdusta Syiah bukan syiah Pencinta sahabat Wa azkur mahasinahum Aku sebutkan kebaikan-kebaikan mereka Wa tarabdo anhum Dan aku mendoakan keredoan untuk mereka Radiallahu anhum dan aku memintakan ampun untuk mereka Sebagaimana Allah katakan Dan yang datang setelah para sahabat Berkata Wahai Rabb kami ampunilah kami Dan juga saudara Dan juga saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman dan itu yang dilakukan oleh Syekh. Ya. Aku memintakan ampun untuk orang-orang yang lebih dulu beriman. Yaitu para sahabat. an Dan aku menahan lisanku. Tidak mau membicarakan kejelekan-kejelekan mereka. Karena sudah dijamin dengan ampunan. Sudah dijamin dengan keriduan. Kalaupun ada. Karena mereka manusia. Karena mereka manusia. Bisa jadi memiliki kekeliruan. Atau kesalahan. Atau keterlinjiran Maka jangan diceritakan ya. Apa hukum yang kita akan seorang mukmin Ghibah ya. Apa hukumnya ghibah Dosa, besar atau kecil Kata Syed Ruhaymin Besar, karena diancam dengan ancaman azab ya. Kalau yang Dibagi orang yang mulia Lebih dosa lagi kalau digebani para ulama lebih tinggi lagi, apalagi yang digebani adalah para sahabat generasi pertama, generasi utama. Rasulullah Taala Alhum Warham, maka lebih lebih besar, lebih besar lagi. Kenapa? Kita mencari-cari kesalahan mereka, menceritakan kesalahan mereka dalam keadaan Allah sudah menjamin ampunan buat mereka. Kenapa tidak menghitung kejahatanmu, kejelekanmu, dosa-dosamu? Yang diampun tu diampuni. Ada pun kesalahan mereka, Allah telah jamin dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Wa ada amanu minhum ma'fura wa ajran ghadima <tuh> <tuh> di akhir surat <tuh> Al Fatrah. <salallahu> <tuh> لثبت كل لسان محمد رسول الله والذين معه أشدوا على القفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التورة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شكأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه هذا آخر آياتنا Wadalahuladina amanu minhum ma'firatan wa ajaranaghaima. Kata Allah, Nabi Muhammad adalah benar-benar Rasul dan yang bersamanya. Orang-orang yang hebat Allah puji. Asidhwalakufarohamabainahum. Tegas keras terhadap orang kafir, tapi mereka saling menyayangi sesama mereka. Mereka selalu sujud beribadah kepada Allah SWT. Karena mencari keleluhan Allah. Mereka begini. Mereka bersifat dengan sifat-sifat yang mulia. Sampai pada kalimat Allah janjikan untuk mereka. Wa ajran ampunan dan pahala. Mereka sudah dijanjikan ampunan. Siapa yang dijanjikan dengan ampunan? Yang ma'ar rasul. Muhammadin Rasulullah dan ma'ahu. Siapa yang lagi ma'ahu? Siapa yang Allah katakan wala'adzina ma'ahu? Dan yang bersamanya. Yang bersamanya di zamannya Yang bersamanya di tempatnya Yang bersamanya dalam iman Yang bersamanya dalam islam Yang bersamanya dalam berjuang risa bilillah Yang bersamanya dalam jihad Menha'ulah Siapa mereka? Para sahabat Allah janjikan untuk mereka Dan janji Allah pasti benar Dan janji Allah pasti ditepati Allah kata'kan Wa'adallahu alladina amanu Minhum magsiratan wa ajran azimah mereka sudah dijamin dengan ampunan. Ini konegulina azokumullah. Kalau mau dicari-cari kesalahan. Ada saja kesalahan-kesalahan. Bulan maaf bulan. Tetapi kalian hitung kesalahanmu dengan kesalahan sahabat. Banyak mana. Setelah itu. Kamu lihat. Itu dijamin dengan ampunan kamu. Apakah dijamin dengan ampunan? Ini kejahatan kaum syiah selalu menukil, menukil, menukil dan jahatnya kaum musya mereka berkhianat karena menukil satu kisah memotong kisah yang lainnya tahu kamu siapa pula itu adalah yang pernah dikatakan oleh Nabi sebagai fadzah sahabat disebutkan oleh mereka riwayat ni riwayatnya dalam kitab sunni, bukan dalam kitab syiah memang ada tetapi ketika Rasulullah menyatakan, apa tanenan? Apakah kau akan jatuhkan fitnah? Dia bertobat, beristiqwa, minta ampun, apa Rasulullah dan sekian banyak perbuatan baik setelahnya. Sahabat yang lain, ini orang yang begini dan begitu. Ternyata setelah melakukan hal tersebut, ketika menyatakan sahabatnya, Yarnal Eswed, wahai anak budak hitam, pokoknya mencelah. Sahabat lagi kalau dimiliki ini orang yang mulia kotor yang dikatakan Nabi Shallallahu dengan kalimat fikah jahiliyah pada dirimu masih ada jahiliyah digunting sampai di situ. Enggak diceritakan bagaimana dia minta maaf kepada Bilal dan minta diinjak ya Bilal injak kepalaku supaya kau tahu bahwa aku dengan lebih mulia engkau daripada aku ini enggak diceritakan. Ini kejahatan mereka. Kita katakan kalaupun benar-benar itu salah sudah dijamin dengan ampunan. Apalagi ternyata istighfarnya dan taubatnya sangat jelas. Kalimuninahazabulku musim yang normal. Janji Allah dengan ampunan sudah sangat jelas. Pertama di ayat tadi. Yang kedua dalam ayat Allah SWT yang menyatakan laqad ta'walahu alaihi nabi. Sungguh Allah telah menerima taubatnya Nabi. Wal muhajirina wal ansar. Allah telah terima taubatnya, Allah telah ampuni mereka, Rasul dan muhajirin dan ansar yang mengikuti Rasul di saat-saat sulit. Kami pada ayat berikutnya, wa ala salasatiladina kullifu dan juga kepada tiga orang yang tidak ikut perang, sahabat tidak ikut perang. Menangis, menangis, menangis. Kali dihukum oleh Rasulullah Sallam. Ternyata Allah turunkan ampunannya. Wa ala salasa ladinahul dan atas tiga orang yang tidak ikut berangkat perang Allah ampuni mereka. Karena bila naazakum maka muslimin sahur Sangat mulianya tiga orang sahabat tadi mendapatkan ampunan dari Allah langsung min fathisat ismawan dalam bentuk ayat al Quran yang dibaca oleh kaum muslimin setiap salat mereka. Masyaallah dibaca pagi dan sore. Waalaikumsalam. Tapi lagi naqul nifu dan juga Allah ampuni mereka yang tiga orang tidak ikut perang Jihad. Kaab bin Malik dan dua sahabat lainnya. Maka apakah pentas kita ceritakan? Nah, tiga sahabat itu sahabat yang dikucilkan oleh Nabi, yang Nabi saja tidak memberi salam kepadanya. Nabi tidak mau menjawab salamnya. Bahkan Nabi tidak mau berbicara dengannya. Menengok tidak ketika dia datang ke masjid. Kisah-kisah itu ada betul tetapi bina uzbillah pengkhianatan syiah menggunting yang satu di situ yang selanjutnya tidak diceritakan turun ayat tadi tidak diceritakan juga kalau didengar oleh orang-orang awam yang jahil apalagi dibawakan nih hadisnya Sepotong, separuh Lihat riwayatnya lewat Riwayat termakan mereka langsung mencari ke Imam Malik mencari sahabat-sahabat 'adzibullah al-Dani. Adapun Syekhul Imam Muhammad bin Abdul menyatakan aku memuliakan para sahabat. Aku menyebut kebaikan mereka, aku mendoakan keridaan untuk mereka dan aku mendoakan ampunan untuk mereka dan aku menahan lisanku untuk menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka wa askut amma shajara bainahum dan aku diam, tidak membicarakan perselisihan yang ada di antara mereka. Ini yang terbaik. Ini adalah prinsip yang sungguh di atas hak. Askut aku diam, tidak membicarakan perselisihan mereka. Seorang ulama menyatakan, Alhamdulillah, aku diselamatkan oleh Allah tanganku, tidak ikut berperang dalam fitnah tersebut. Maka apakah aku akan ikut dengan lidahku dalam perang tersebut? Tatkala mina azza kumullah, Allah S.W.T bersihkan tanganku dari darah mereka. Apakah aku akan mengotori darahku dengan membicarakan mereka? Artinya kalian dan kita ini bersyukur, tidak terlibat dalam fitnah tersebut. Fitnah syifin misalnya, atau perang Jamal yang terlibat dengan para sahabat. Uskup, diam, jangan ikut campur. Oh, ini yang benar, ini yang salah, ini yang kurang ajar, ini yang salah berbuat, ini. Yang... Kamu siapa? Yang hadir saja simpang siur beritanya, apalagi kita yang tidak hadir tempat tersebut. Maka alhamdulillah tangan kita enggak ikut dalam fitnah tersebut. Maka mulut kita jaga jangan sampai ikut. Tangan kita diselamatkan, ternyata mulut kita ikut bicara. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang boleh, ini yang jahat, ini yang begini, ini yang begitu. Siapa kamu? Jaga lidahmu. Mereka para sahabat yang mulia yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan magfiratan wa ajran 'azima qala wa atradda 'an ummahatil mu'minin kata syekh lagi selanjutnya dan aku mendoakan keribawan untuk para ummahatil mu'minin para istri-istri nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al mutahhirat min kulli su' Yang suci terjaga Dari kejelekan-kejelekan Dan aku meyakini Adanya karamat Al-awliya Sebagian orang mengira Bahawa Syekh tidak percaya dengan Karamat-karamat Sebentar Apa yang dimaksud dengan karamat Kalau karamat-karamat itu adalah karamat Yang Allah berikan kepada wali-walinya Untuk memuliakannya Maka itu adalah perkara yang hak Yang mungkin saja terjadi Pada orang-orang saleh. Beliau beriman Dan saya beriman Dan semua para ulama beriman Bahawa kadang Allah memberikan karamah Pada orang-orang saleh Pada wali wali Maka syuhu menyatakan Wa Dan aku menetapkan Dengan yakin Adanya karamah al Tetapi karamah-karamah itu Tidak menjadikan alasan Orang itu disembah. Ini kuburan orang waliullah. Waliullah punya karamah. Karena punya karamah, dia bisa mengaburkan doa kita. Oh, tidak bisa. Doa kepada Allah SWT. Adapun karamah, maksudnya ketika dia hidup, dia memiliki tiba-tiba kejadian yang luar biasa. Dan ciri-cirinya kalau itu karamah, pertama tidak direncanakan, atau tiba-tiba saja terjadi, yang kedua, dalam keadaan dia tetap di atas sunnah. Tetap di atas sunnah. Kalau tidak di atas sunnah, maka keanehan-keanehan yang terjadi bukanlah karamah. Kalau tidak di atas sunnah, maka keanehan-keanehan yang terjadi bukan dari Allah sebagai pemuliaan. Tetapi bisa jadi itu adalah keanehan syaitaniya. Keanehan dari syaitan. Maka Imam Syafi'i menyatakan, La taddiqhum walaw salluna 'alal ma' jangan percaya pada mereka walaupun mereka salat di atas air hatta yutabiqus sunnah sampai mencocoki sunnah Jadi walaupun mereka salatnya di atas air kamu lihat uh, salatnya di atas kolam tidak tenggelam tidak masuk ke dalam air tetap kering Wah berarti wali sebentar sebentar jangan terburu-buru menyatakan dia wali Lihat apakah ala sunnah apakah di atas sunnah kalau tidak di atas sunnah, لا تصدقهم. Kata siapa? Kata Imam Muhammad ibn Idris, الشافi'i rahimahullah. Kata Imam Shafi'i. Dan siapa Imam Shafi'i nukil oleh Syekhul Islam, Ibn Zaymiyyah? Tetapi kata Syekhul Islam, menyatakan, betul kata Imam Shafi'i. لا تصدقهم. وليسلون على الماء. ويتير في الهواء. Kata Syekhul Islam, Ibn Zaymiyyah. Betul. Apa kata Muhammad ibn Idris, الشافi'i. Saya percaya pada mereka. Walaupun salah di atas akhir. Dan saya katakan walaupun terbang di langit. Hatta yutak biakus sunnah. Sampai mencocoki sunnah. Tetapi di Indonesia ini murahnya kata karamah. Murah meriah. Semua mendapatkan gelar karamah. Sampai orang gila yang bisa menjawab nomor. Dikatakan sebagai waliy min auliya illa karena punya karomah tiba-tiba ketika ditanya jawab nomor sembarangan benar-benar wah waliy min auliya illa punya karomah orang gila hal itu bukan zuhrah jangan kan zuhrah diterapkan akalnya saja enggak mencocokkan akalnya saja enggak apalagi dia salat atau puasa ketika nawa dan mereka mempelajari ilmu ilmu seher. supaya dianggap karomah ini yang menyedihkan. Pondok-pondok pesantren -pondok diajarkan di sana bagaimana supaya kebal peluru, supaya kebal pisau, supaya kebal tidak bisa ditusuk dan belajar berbagai macam keanehan-keanehan dikatakan bahwa itu karoma. Kalau karoma nggak perlu dipelajari, pelajari agama Allah kerjakan, agama Allah kerjakan, beriman dan bertakwa maka dia wali Allah kadang diberi karama, kadang tidak tidak harus ada karama, siapa awliya Allah? inna awliya Allah laghaufun alaihim walahum yahzanun allazina amanu wakanu yattaqun itu awliya Allah iaitu orang-orang yang tidak akan mendapatkan nasab takut dan tidak akan bersedih orang-orang yang beriman dan bertakwa itu wali min awliya illah itu wali min awliya illah dan dikatakan dalam hadis qudsi Dikeluarkan dalam kitab, kitab sahih bahwa Nabi menyatakan Allah berfirman ya man adali waliyan faqad adantu hudul kharob siapa mengganggu wali-waliku aku umumkan perang kepadanya tidaklah seorang hamba melakukan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya kemudian dia menambah dengan yang nawafiri, Dengan sunnah-sunnah yang nafilah, Hatta uhibbahu Hingga aku cinta kepada dia Itu wali-wali Allah Menerjakan yang wajib-wajibnya Kemudian mengerjakan yang sunnah-sunnahnya Maka Allah cinta kepadanya. Ini wali Allah Bukan wali Allah itu kemudian Belajar sihir supaya jadi wali Belajar kembal supaya jadi wali Belajar bisa salat di atas air supaya jadi wali dan ketika seorang yang pernah ngaji pada saya dan menceritakan pengalamannya di pesantrennya di Madura, saya waktu itu Saat, disuruh oleh kiai saya untuk duduk di kuburan tidak pergi kemana-mana, dikasih pedang. Kalau kamu lulus, kamu akan mendapatkan karomah, katanya. Tutu sajalah di situ. Apa namanya itu ibadah diajar ke dalam sunnah nggak diajar ke dalam sunnah apakah diajar ke dalam hadis tiga yang diajar ke dalam hadis justru beribadah di masjid-masjid bukan di kuburan makanya itu bukan disuruh ibadah suruh diam saja di situ kalau ada yang mengganggu kamu tebas lehernya muncul keanehan-keanehan iya dan dia tebas dengan pedangnya hilang muncul wanita ditebas lagi hilang muncul ular tebas lagi hilang Sampai keesokan harinya. Bahkan ada yang disuruh sampai sekian hari. Bahkan ada yang disuruh sampai 40 hari. Dan nah, bagaimana sholatnya? A'udzubillahirrahmanirrahim. Apakah itu ajaran Islam? Bukan ajaran Islam. Berarti keanehannya dari mana? Dari syaitan. Itu sihir. Bukan karamah. Maka perhatikan ucapan saya. Umin. Aku beriman. Dan aku ukur, menetapkan adanya karamah-karamah bagi para wali mukasyafat Dan juga apa yang Allah berikan kepada mereka dari mukasyafat. Mukasyafat itu sesuatu yang disingkapkan oleh Allah kepadanya jadi tahu. Seperti Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Ketika berkhutbah. Tiba-tiba berkata, Ilal jabal, ilal jabal. Kemudian dilanjutkan lagi. Khutbahnya. Orang-orang bertanya, Apa maksudnya ilal jabal, ilal jabal? Ke gunung, ke gunung. Tidak mengerti perintah kaum mukminin. Tadi berkhotbah, tiba-tiba berkata seperti itu maksudnya apa? Tiba-tiba terbetik di benakku tentang pasukan yang sedang berperang, dia akan dicegat dari sini. Maka aku berkata pada mereka, "Naiklah ke gedung, naiklah ke gunung." Dengan spontan, tidak diingatkan. Ternyata pasukan itu ketika tiba berkata, "Kami tadinya akan lurus, tapi terdengar suara Umar." kegulung-kegulung ke maka kami kegulung kami selamat dari jebakan mereka. Kami benar-benar anzakumullah ini karamah. Coba diulangi, ya, tidak bisa? Karena itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk karamah ketika Imam Ahmad rahimahullah dicambuk, dicambuk, dipaksa untuk menyatakan Al-Qur'an makhluk, dia tidak mau mengatakan Quran makhluk, tetap istiqamah menyatakan Al-Qur'an ucapan Allah. Al-Qur'an ucapan Allah sampai ketika baju-baju sudah robek-robek -robek dan dia khawatir auratnya terbongkar, Atau auratnya terbuka. Maka dia berdoa, "Ya Allah, auratku, ya Allah, auratku." Jadika, tampaknya hanya robek-robek, robek, dan khawatir auratnya terbuka, "Nyatakan ya Allah, auratku." Jadalah aku dari mereka, jadalah aku dari kejahatan mereka. Maka tiba-tiba yang mencambuk itu berhenti dan berlari dengan muka pucat. Dan mereka-mereka yang menemui orang ini berkata, Ada apa denganmu? Seperti ketakutan seperti itu. Dengan muka yang pucat. Sungguh demi Allah, aku melihat unta yang ganas. Yang akan menginjak-injak aku. Yang akan menurkan aku. Karena <kodabidana> bila-bila azakumullah. Imam-amak tidak melihat apa, -apa. Dan tidak merencanakan, aku akan sihir dengan sihir. Nggak ada. Nggak ada mengajam, aku akan kerahkan. Bantuan jin, seribu jin Tidak ada, tidak merencanakan seperti itu Hanya berdoa Ya Allah selamatkan aku Ternyata Allah selamatkan dengan cara yang seperti itu Demikian pula pasukan para sahabat Ketika berangkat berperang Berperanfizabilillah Ingin menyemerangi sungai Efrat, Maka mereka berkata Pemimpinannya pada anak buahnya Apakah kalian mengerjakan sunnah-sunnah hari ini Apakah ada yang belum mencukur? Kemaluan bulu kemaluannya, apakah ada yang belum mencukur uh, kuku-kukunya? Periksa semua. Ya. Sudah selesai, terangkat. Kalau semuanya sudah di atas sunnah, terangkat. Maka ketika menyeberangi Sungai Efrat, kaki-kaki kuda itu tidak masuk dalam air, di atas air. Jalannya. Dan ini diriwayatkan dalam banyak riwayat. Terjadi dan benar-benar terjadi. Apakah nujukan akad? Nujukan akad. Mereka juga tidak tahu akan terjadi begitu. Ini kunidin azakumullah. Yang namanya karamah. Kadang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang salih. Kadang juga Allah tidak berikan. Maka itu tidak jadi syarat. Kalau ada karamah berarti salih. Kalau tidak ada karamah belum salih. Belum wali. Tidak demikian. Wali itu diukur bukan dengan itu. Wali diukur dengan amanu wa attaqaw. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Itu awliya Allah. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون قال فلانجه kata beliau illa annahum la yastahiqquna min haqqillah ta'ala shay'an hanya saja wali wali Allah tadi yang memiliki karamah tidak berhak untuk diibadahi wala yukhlad minhum dan jangan berdoa pada mereka wala yakbul Allah karena enggak akan ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah lihat tetap lurus beriman adanya karamah tetapi tetap di atas tauhid berdoa kepada Allah meminta kepada Allah wala asyhad minal muslimin bil jannati dan aku tidak mempersaksikan kepada kaum ke muslimin dengan surga atau neraka tidak memastikan fulan fil jannah pulang kita. Ini juga membantah tuduhan mereka Bahawa Wahabi itu mengaku ngaku surga itu cuma milik mereka. Kamu kira tuduhannya? Padahal Imam sendiri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan aku mem tidak mempersaksikan siapapun dengan surga atau dengan neraka kecuali yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu Kecuali dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu kalau Rasulullah menyatakan bahawa mereka filjannah, Abu Bakar filjannah, Umar filjannah, Uthman filjannah, sampai 10 orang filjannah, maka kita pun beriman bahawa oh mereka filjannah. Kalau tidak, maka kita berkata mudah-mudahan masuk surga. Bukan kepastian. Tidak boleh memastikan. Bagaimana itu orang soleh, syekh, al-alamah, fulan bin fulan, disebutkan Masyaikh yang kita kenal sebagai syekh ahli sunnah, pasti di surga? Jangan. kita katakan insyaallah ahli jannah kita lihat zahirnya masyaallah saleh mukmin taqi ala ilmuy idrus wa yuallim masyaallah tetap kita katakan mudah-mudahan fil jannah tidak dengan kepastian wa lan yuzki ala Allah kita tidak boleh mensucikan siapapun di hadapan Allah karena kita hanya mengetahui yang zahir Allah yang mengetahui yang batin Kalau Walakinni arju lilmuhsim tetapi aku berharap bagi orang-orang yang muslim akan masuk surga. Wa khafu almusii dan aku mengkhawatirkan orang yang jelek, khawatir, takut di azab dalam neraka. Wa la ukaffiru ahadan minal muslimina bidambin dan aku tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa. Lihat ini memastah tuduhan-tuduhan mereka yang menuduh siikh Muhammad bin Abdul Ahab sebagai kafir, mengkafirkan kaum muslimin. Tidak. Beliau mempersaksikan. Walau kafir ahadah. Aku tidak mengkafirkan siapapun dengan dosa-dosa-dosa. Walau khiriju an daerah Islam. Aku tidak mengeluarkan mereka dari daerah keislaman. Walau arah. Al-jihad. Dikatakan. Dan arah az jihad ma'diyan ma'a imam dan aku berpendapat yang namanya jihad harus bersama penguasa kita kena dik insyaallah sedikit lagi pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala subhanahu wa ta'ala hamdih asyhadu alla warahmatullahi wabarakatuh